Kärleksbudet. verserna 4 till och med 6. 4. Det gladde mig mycket att bland dina barn finna sådana som lever i sanningen, så som fadern har befallt oss. 5. Nu ber jag dig, min fru, och det jag skriver här är inte något nytt bud, utan det som vi har haft från början. Låt oss alla älska varandra. 6. Och detta är kärleken, att leva efter hans bud. Ja, detta är budet som ni har fått höra från början, att ni ska leva i kärleken.